سألون به والأرحام إن الله كان عليكم بقيبا يا أيها الذين آملوا اتقوا الله وقلوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقط هذا فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرارة ثم أما بعد. الله سبحانه وتعالى زاهوالا إن يغوز بيشنهم خوالا إن يغوز بيشنهم بوليم لنسوشني الله سبحانه وتعالى ودعني مزاهوالي برغويمة. Salavat i selam na Mohameda s.a.w., na sve njegove ashave i na njegovu čistu i častnu porodicu. A zatim, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala, vjernike uvijek kuša, stavlja na kušnju, da bih Allah subhanahu wa ta'ala po svim pitanjima odvojio od nevjernika. I da bude jasno, na ovom dunjaluku da bude jasno, da bude vjernicima jasno i da bude nevjernicima jasno ko su vjernici i ko su nevjernici. Od belaja i kušnje koja Allah subhanahu wa ta'ala daje na ovom dunjaluku jeste i to da je Allah subhanahu wa ta'ala učinio sina Ademovog podložnom šejtanskoj manipulaciji, šejtanskom zavođenju i šejtanskom iskorištavanju. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dok je Adema stvorio, šejtana iskušao stvaranjem Adema, a onda je šejtan obećao da tako šta da će sve potomke Ademovo, la ubu innhum ajma'in, svi potomci Adema će ja zavesti. I sve ću i ja skrenuti sa pravog puta. Ina ibadak osim tvojih iskrenih hrabova osim Allahovi iskreni rogova. Pa šeitan je na samom početku odma tako mišljenje o ademu i njegovim sinovima imao. Šta? Da ih može zavoditi, da ih može lagati, da ih može varati, da ih može iskoristavati. Zato Allah spanova tajana u kranu tu učinjenicu potvrđi je, nakon ovog prvog susreta i prvog iskustva i blisovog sa Adamom, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ Obistinilo se iblisovo mišljenje o sinovi ma'ademovim. Onima. Obistinilo se njegovo mišljenje i šta se onda dogodilo فَتَّبَعُوهُ Pa su ga oni svi slijedili. Svi su za šeitanom išli. Međutim, ovdje ima jedna značajka. إِلَّا فَرِيقَمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ Osim jedne skupine vjernika, osim jedne ograničene firke, osim jedne ograničene skupine koja nije podlagla toj manipulaciji, koja je razmišljala svojom glavom, koja je ostala na pravom putu, koja je bila odana Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ko je sačuvan od ove manipulacije šeitanske? Osim jedne skupine vjernika. Pa Allah smanava ta'ala, dalje, dalje objašnjamo, وما كان له عليهم من سلطان, ali šeitan nad njima nikakvog dokaza nije imao. Ovu riječ sultan možemo shvatiti i kao vlast, ali šeitan nad njima nikakve vlasti nije imao. Pa što je Allah smanava ta'ala dao tako da bude? Odnosno, zašto je opet većina ljudi krenula za šeitanom kad on nad njima nikakve vlasti, niti nikakvog dokaza nije ponudio? Zašto su krenuli za njim? Illa li na'alama man ju'minu bil ahirati. Illa li na'alama man ju'minu minuhum bil osim za to da mi znamo, da se uvjerimo i da bude poznato ovo što smo rekli da Allah s.w.t. želi da se razdvoji skupina vjernika i nevjernika. Osim da bude poznato ko od njih vjeruje u ahirat, mimmen huwa minha min min fišek i da se zna ko je od njih u sumnji nasprem ahireta. A vjerovanje u ahiret je jedan od temelja vjerovanja. Ko ne vjeruje u proživljenje i ahiret i susreca Allahum subhanahu wa ta ta'ala, sav ostali din mu postaje besmislen. Pa tako Allah subhanahu wa ta ta'ala nas iskušao zavodjenjem šeitana da bi se jasno razdvojili oni koji su sigurni u susreca Allahum subhanahu wa i ahiret i oni koji u njeg sumnjaju ljodi koji u njeh sumnjaju i pogledajte ovog šejtana on svoju sklonost ka zavođenju manipulaciji iskorištavanju za glupljivanju za glupljivanju onovu svoju sklonost braćo neće откриći sve do trenutka kad to više bude kasno وقال الشيطان لما لما قضي reći će šeitan. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori u prošlom vremenu. Rekao je šeitan. Dakle, kod Allaha subhanahu wa ta'ala ovo o čemu on govori kao da je bilo. To je tolika istina kao da je bilo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala o nečemu što će tek doći govori kao da je bilo. Pa kaže i reče šeitan kad je sve presuđeno. Kad je presuda završena. Kad su rastavljeni dženemlije od dženetlija I kad je istina izašla na vidjelo, sva istina, u svim svojim detaljima, kad je sve presuđeno, a tad šeitan reče. Kaže Allah s pano tana i reče šeitan kad je presuđeno. Nije tijel nikad prije to da kaže, nego tad kad je presuđeno, gotovo. Kaže, inna allaha wa'da kun wa'da haq. Allah vam je istinu obećao. O ljudi, Allah vam je istinu obećao. Dakle, Allah govori istinu. Allah nije sa vama manipulisao. Nije vas Allah obmanjivao. Nije vas Allah ni zašto htio iskoristiti. <tosim> وَوَعَدْتُكُمْ فَأَحْلَفْتُكُمْ Al ja sam vam obećao pa sam prekršio obećanje. Tad on govori, sad govori. Ali onda kaže ljudima, وَنَا كَانَ لِيهَ عَلَيْكُمْ sultan, ali ja nikakvog dokaza nad vama nisam imao. Dakle, opet, ja nikakve vlasti nisam nad vama imao. Ja sam vas samo pozivao, kaže šeitam. Ja sam samo pozivao i vi ste se mene odazvali. Fela te lomoni, volumem, posjekom, nemojte Sebe sami korite. Sami ste sebi krivi. Ma ena bi musrihkom o en tu bi musrihid. Niti ja vama šta mogu pomoć, niti vi šta danas možete pomoći. Tužno ili žalostne situacije. Ali kroz sve, ajete, kroz sve ove ajete vidimo šta? Šeitansku podvalu, šeitansko zavodjenje, šeitansko zaglopljivanje ljudi, šeitansko iskoristavanje ljudi, šeitanska manipulacija. Dobro, u Koranu vidimo ovo. A danas u medijima šta vidimo u medijima? U medijima se opraćuje... Vjernici zavedeni u medijima i danas, ne samo u medijima, nego kroz čitav sistem obrazovanja, od obdaništa do visokog školstva i postdiplomskih studija, svogdje i uvijek su vjernici zavedeni, izmanipolisani, zaglupljeni. Neko ih za nešto iskoristava. Allah subhanahu wa ta'ala govri u Kur'anu, da šeitan turadi. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava, in takfuru, fa inna Allahe laa yardha, fa inna Allahe ghaniyun ankum. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava, pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala neya potrebiza nema. A kubiza nebjerete, fa Allahi eneva vissanada vas. Allah vas netreva, in takfuru, fa inna Allahe ghaniyun ankum, Ako vi zanavirite, fe Allah je, nekakve potrebe za vam, Allah je nauvisan od vas. Kaže Musa, alaihissalam, in takfuru antum, vaman fil ardi jami'an, kad bi vi zanavirovali, gori benu Israilo, kad bi vi benu Israilo zanavirovali, i svi na dunjalu, kad bi zanavirovali, fe inna Allahe ghaniyun ani alamin, Allah je nauvisan od svih svetu, a nikom ne trebali. Pa Allah poslanik sallallaha resena nas podučava u hadithu, tako? kad bi vi svi bili na srcu jednog najbogobojasnijeg, najboljeg roba Allahovog, kad bi svi tako bili, to ništa Allahov vlast ne bi povećalo. Isto kao bi bili vi najgori i svi bili najgori, kao najgori od vas kad bi bili, to ništa od Allahov vlast ne bi uvanjilo. Allah ne opotrebi za vama. Allah vam je, vas je stvorio i propisao vam propise radi vas. Ljudi, evet, Allah s.w.t. kaže, on, ako vi za ne vjerite, pa Allah je neovisan od vas. وَلَا يَرْضَعْلِهِ عِوَدِهِ الْكُفْرِ ali <hi> nije zadovoljan da njegovi robu budu kafir. Nije zadovoljan. وَا يَنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ ako vi budete zahvali, on je sad zadovoljan. Kako zahvali, ako budete vjerovali, sve poštovali, to će biti vama dobro. I za vašu korist. Pa Allah je sad tim zadovoljan da vi radite u svoju korist. Šta ovdje hoćemo da kažemo? Hoćemo da kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan da Allahovi robovi ne dozvole da iko sa njima manipuli. manipuliše. Allah subhanahu wa ta'ala je nezadovoljan da se prepuštite šeitanu, da vas on iskoristava. Pa da na sudnjem danu vam se ruga. Pa jedan od kaže e, Muhammed ibn Abdullahab kad je definisao ko je to tagut, kaže prvi i najveći tagut je šeitan. Dakle, hoće reći da su svi ovi ostali taguti ispod šeitana i njega slijede. Pa danas kod govori o vjernicima da su izmanipulisane, radi čega to govori Da su zaglupljeni, da su zavedeni, da ih neko iskoristava za nešto, radi čega to govore? Zato što oni koji se odaju Allahu, nepokorni su ta tagut šeitan, onom prvom i svim ostalim tagutićima. Da tako? Svima su nepokorni, njima okreću leđa. E zato Tagod ustaje i kaže, e, ovi su zavedeni, ovi su izmanipulisani. Kome govori? Onima koje je on uspio izmanipulisati, a to je ogromna većina. Njima govori, e, ovi su zavedeni. Nemojte da idete za njima. Nemojte da se povodite. Ovo je zaglupljivanje. To je šeitanska taktika u ostvarivanju njegovih ciljeva. I on je uvijek tako nastupao. Pogledajte Faraona. Faraon ljude iskorištava, pljačka, njihove metke i vodu uzima. Već oni života ljudi potroše radeći za faraona i za njegove hirove. Dolazi Musa alejselam da ljude iz oslobodi iz ropstva kod faraona. Dolazi Musa alejselam Allah subhanahu wa ga pošalje gdje idi faraonu izvedi Benoe Israil iz ropstva dolazi Musa a.s. i hoće Beno Israil da izvede iz robstva. Šta kaže Firaun? Šta kaže Firaun? Nije Firaun ustao pred narod i rekao, evo došao je Musa, hoće da vas oslobodi iz robstva, da ne budete moje roblje, da vas ja ne iskoristavam, da budete slobodni ljudi. Nije tako rekao. Nego kaže, šta? Ovo je učeni sihirbaz. Yuridu en juhriđekum min ardikum bisiherihi. Ovo je jedan vrlo vješt sihirbaz. Ova je sihirbaz. On želi da vas izvede iz vaše zemlje svojim sihrom. Šta mislite o tome? I kroz svoju retoriku, kad njima stavi na raspolaganje da oni vazmišljaju, ovi stiču dojeg da su slobodni. Pogledajte ove zamke. Kaže, ovaj sihirbaz želi da vas izvede iz vaše zemlje svojim sihrom. Šta vi mislite na to? Šta vi kažete na to? I daje slobodu da oni nešto kažu. A već ih je šta? Svojim zavuđenjem, manipulacijom, retorikom zaveo, obmanuo. I onda kaže Fir'aun, Musa A.S. mi ćemo ti dovesti sve na, najučenije sihirbaze. I uvi koji dolaze da se suprostavljaju Musa A.S., oni su sihirbaze. Dobro, Musa A.S. im upozorava kada su oni došli kaže veđakom da teftaru na Allahu al-kadzib bu teslaha teskova ama nemojte na Allaha lagat kad im je to rekao šta je njihov odgovor oni su sihirbasi oni znaju da je Musa alejhi selam Allahu poslanik međutim oni su sihirbasi šta oni kažu in her danila sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihirihima oni su sihirbasi kažu ova dvojica samo dvojica sihirbasa i žele da vas izvedu iz vaše zemlje i da vas ponizi i da vas odvedu sa vašeg pravog, najboljeg, najspravnijeg puta. Tako govori, je li tako? Oni koji su sihrbazni kažu ovo su dvojca sihrbazni. U našem narodu ima jedna poslovica kažu lopov najglasnije viče da šte lop. Lopova. Pa Sihirbazi ovdje govore što ovo dvojica Sihirbaza hoće da vas zvedu sa pravog puta, hoće da vas izvedu iz vaše zemlje. To je manipulacija. To je šetanska manipulacija uvijek bila i to je tagutska manipulacija. Pogledajte ovog faraona, taguta, kako on manipuliši. Pa kad se završila priča sa Sihirbazima i kad je mu se, alaih selam, tiufovo i pobjedio, nije Firaun ostao bez bez... Hile, jel' tako? Nije ostao bez izlaza, iz. Nije, o, nije ostao zbunje da se ne snađe pred svjetinom, da i dalje ne zavodi. E to treba da bude ivret vret naše, nama. Koliko god dokaza iznijeli, oni neće ostati bez mogućnosti da dalje zavode svoje sljedvenike. Šejtar neće ostati bez izlaza da dalje zavodi svoje sljedvenike ko hoće da se povede. Pa kaže, kad je sve gotovo, Musa alejhi selam trijufovao, evo sad pobjedio i tvoje sirva za sve što se događalo izčitavog Egipta, sačitavog binaloka što se i Sabru, Musa alejhi selam ih pobjedio sa svojim štapom. Allah smara tada objavio. Međutim, kad je sad to gotovo, šta kaže Firaun? Okreće se odjednom i kaže: "Inna murakabiru kumul ladhi 'allamakum as-sihr." Sihr baz, pada na seždu i kaže: "Allahu se klanjamo. Vjerujemo Allaha, Musao i Haruna, gospodara, onjek vjerujemo što kaže Firaun. Ma on je samo najveći sihirbaz koji vas je tome naučio i ovo ste smislili da bi izveli ljude iz, iz, iz Egipta. Ovo ste samo smislili kao caku i pripremili, vi ste se prije dogovorili, on je najveći sihirbaz, on je sve vas podučio samo da veru Israe izvedete iz Egipta. I masa i svjetina šta? I dalje ostaje. U zabludi, feste haffe kao maofe ata'uuh omalovažio je, držuo je svoj narod za glupim i oni su se njemu pokorili. Znači, ponizio toliko da ih je otvoreno lago, lago, do kraja i lago i oni se stvarno ništa drugo nisu zaslužili osim da i on laži, zamejava i zaglupi. I oni su se njemu pokorili. To je slika. Bila prije i danas. Pa hoćemo da kažemo šta, šta je zaključak Oni koji su izmanupulisani, jel tako, i koji su zaglupljani i zatovcani, oni upiru prostom one koji je razmišljaju svojim glavama i kažu, ovi su izmanupulisani, ovi su zavedeni. Oni koji su iskoristeni i oni sa čijih leđa žive, taguti i šeitani, oni upiru prosto u vjernike i kažu, e, ovdje neko iskoristava i na njihov račun neko živi. Kako Allah da iskoristava ljude kad nema potrebe za njima, Ne, a potrebe za njegu. Allahu aliju ladina amanu. Juhriđuhum minad volumati ilan nur. Allah je zaštitnik vjernika. Izvodi iz tmina na svijetlo. Iz tmina. Šta su ove tmine? neznanje, zatucanost, neprosvjećenost, zaglupjenost, kufr, širk. To su ove Iz tih tmina Allah izvodi ljudi na svijetlo. Na svijetlo znanja, nauke, svjesnosti. O razboritosti, oštrovnosti, proničljivosti, na taj pot te Allah izvodi. Šta radi Taguti? Veladine kefara u liahomu Taguti. A nevjernicima su njihovi zastitnici i njihove starješine ko Taguti. Šta Taguti radi svojim sljedbenicima? I ohriđuna homina nori ila dolomad. Izvodi ih sa svjetla u tmi. U tmine, u mrak, u džehru, u neznanje, u zatucanosti ispiranje mozgova, planiranje, programiranje, iskoristavanje, iskoristavanje, sistematsko iskoristavanje. Tu iskoristavanje, nije biti smo u istoriji, je li tako? Neki su ljudi iskoristavaju samo modkom i, i metkom, je tako? Imaju okrutni komunistički režimi, je tako? Željezo, vatra i željezo. Međutim, imaju još opasniji režimi, koji uz vatru i željezo koriste metodu iz nuđivanja do prvog pristanka Iznuđuje se dobrovoljni pristanak na da na taj način se ljudima kontrolšu misli Šejtani su izmislili Šejtani na zapadu i zapadu demokratiji, su izmislili sistem kako da ljudima kontrolšu misli misli Ovi komunisti oni su ljudima kontrolšu ponašanja ali koga nije interesovalo šta ti misliš A lovi ti kontrolišu misl. Zašto? Kaže, zato što misli će proizvesti dijelo. Pa da ne bi došlo do dijela, hajmo preteći tu u korijenu sasvjesu. Pa ga programirati i odrediti u pravila ponašanja. I šta ti učiš čitavo vrijeme? Od obdaništa do fakulteta i doktorata? Učiš šta je poželjno i pohvalno. Po ponašanje, razmišljanje. Koncept, je li tako? U čitavu vrijeme jedan koncept. E sad svatate što je problem kad neko pusti vradu. Nisu opasne dlake. Nikoga nisu ni zarazale, ni ubile, ni, ni, ni, ni tišire radioaktivnost, nici bojni otrovi izlaze iz brade, ništa. Ne smeta, je li tako? Međutim, šta je problem? Problem je što ti kao takav, je tako, sad kad izađeš na ulicu, oni te prepoznaju kao nekoga ko razmišlja svojom glavom, koji je izašao iz zadati okvira, nekoga ko je nepokoran, ko nije dobrovoljno pristao na pokornost. ta li, braću, u tome je problem. Žena kad stavi nikav i pokrije lice i čita u tijelo, šta je sad to, ko to smeta? Nikome ni uđep, ni je žepa. Ako ona hoće tako da živi, kome je to smeta? Međutim, smeta. Zašto? Zato što je ona olićenje, pobune, protesta, oslobažanja. Oni ne žele da ti budeš sloboda, da slobodno razmišljaš, da otarašeno razmišljaš bez njih. I to je najveća opasnost za njih da ti više ne slušaš kako ćeš razmišljati. Da si pošta šta? Neovisan. ne nesviješ biti kod njih neovisan, od njih mora da zavisiš. Zato, brate, znaj, kad godim se, a i ti znaš od sebe, kad godim se kroz te, ta ponašanja i kroz tu, je tako, kroz taj stav i kroz život, kad godim se pokoriš, znaj da si nasjeo na tu dobrovoljni pristanak na, sara, na popuštanje, je tako? Hristo se na dobrovoljnu pokornost njima, a odbija se pokornost kome? Allahus, subhanahu wa ta'ala, i poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. E ovdje sad dolazimo i rješavamo zagunitko. Zašto je ovo toliko opasto? E zato. zato. što je ovo sad razmišljanje van njihove kontrole. A kad je van njihove kontrole, zna se znači, gdje će ovo razmišljanje, gdje će ovo biti usmjereno. E zato je problem. Draga braćuk, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, nam je tolike blagodati dao. وَاَتَاكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا I daje vam sve što od njega tražite, sve vam daje. وَاِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Kad bi vi Allahove blagodati nabrajali, nikad i ne mogli pobrajati. Da sjediš čitav život da nabrajaš, Allah bi je dao to, pa to, pa to, pa to. Ne bi mogao nabrajati. On je sve na zemlji za vas stvorio. Zar ima potrebu da sa nama manipuliše? Nije nego šeitan. Šeitan i ta taguti imaju potrebu za tobom. Oni žele da te iskoristavaju, imaju potrebu za tobom. Allah, bio ti ili ne bio, Allahova vlast postoji. On i da li upravlja i suncevim mjesecom i svim što je stvorio. Međutim, ovi traguti, ti ako počneš razmišljati svojom glavom, oni su već izgubili vlast nad tobom. Pa imaju potrebu za tobom, ti bi trebaš, ti si dobar proizvođaš, dobar si potrošač. Dok proizvodiš, njima porez idu, dok trošiš njima porez idu. On imaju potrebu za tobom, bez tebi ne mogu obstati. I to je razlika između njih i Allaha. Zato te oni iskoristavaju i zamejavaju i zaglupljuju. Allah te želi da budeš oštromani, pametan i razboric. Zato što nemovi se, ne trebaš. Nema potrebe Allah za to. je to je razlika. Pogledajte samo jedan segment. Svehanallah i lalim. Kako taguti iskoristavaju ljude? Pa su izmislili životne osiguranje. Nijem dosta ovih poreza razni na svakoj kiflici, na svakoj žvakici, na svakoj sitnici, tako? na svakoj sjelici, na svakom dok ti upališ auto, ti si njima već dobro došu i dobar si im. tako ne evo ima životno osiguranje. Pa što će ti životno osiguranje im iskinu? Pa kaže, ostaće mojim potomcima. Pogledajte kako je Allah zakone propisao. Allah je takve zakone propisao da ti možeš biti čitavog života fukara, musliman fukara ne daje ništa državu. Miskin, ne mislimo miskin da budeš fukara nego miskin da ne imaš da daješ zekat Ko ne da daje zekat ko ne 85 grama zlata, 8,5 hiljada meraka ko ne ima da mu stoji čitavu godinu da mu je van njegovih potreba jel tako? Smatra se miskinu. Jel tako? Ne treba davati ništa. Ako kod nas utuzli, na primjer, koji ima 8,5 hiljada maraka da mu stoji čitav godin van njegovi potreba, on je buržuj, buržuazija, je li tako? Nije dužan nikome, to ne možemo da zamislimo da ima takvi insan. Svetati? E, eh, tako je Allah propisao, ti ne dajiš ništa nikome. Međutim, kad bi slučajno stradao ili te neko ubio i nepoznato bilo to ko je, šta je, Allah subhanahu wa ta'ala je propisao da se iz državne blagajne plaća krvarina tvojim nasljednicima. Tvojim nasljednicima plaća se krvarina. Pogledajte šta se tako oti Čitav život te jašu, krv ti piju. I 60-70% od tvoje plate svaki je I svo ti vrijeme oduzeli. I čitavo vrijeme ti imaš samo da radiš. O tako? I onda, je tako, nije to dosta, deti ti sad i životno osiguranje, kad umreš, da, je tako, u tvojim nasljednjicima nešto dadne. La ha? havlu wa la ila Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio ovaj zolom i Želi da ljude oslobode ovih stega. Želi da izvede iz tmina na svjetlo, iz zabuda, iz okova, iz robstva na slobodu. Zato je propisao vjeru. Zato je propisao propise po kojima ćeš ti jasno razlikovati od nevjernika. Da nevjernici odmah vidi da se ti oslobodilo. Zato mi postavljamo pitanje. Ko sad ovdje koga manipuliše? Ko je manipulatora? Ko ljudima želi HR? Postavljamo pitanje. Ko ljude iskoristava? Jesu li iskoristeni ljudi koji dolaze u džamiju? Posjetioci džamija iskoristeni, izmanipulisani ili su izmanipulisani posjetioci diskoteka i futbalski stadiona. Koji izmanipulisani? Pogledajte, naši mladići po gradovima i selima, sedam dana, šest dana radi svaki dan, da bi na kraju sve što zaradi u toku sedmice za jednu večer u diskoteci sve mu to oduzeli. I ne može libit. mora još i od bave, i od džaleta mora malo. O, tako? Ako mu ne da pozajnete. Pogledajte ovu. I niko ovu ne zaustavlja. Ovi nisu izmanipulisani, a? Jeste li ikad pročitali u nekim novinama ili čuli na nekim vijestima da je neki pjevač došao tu i tu diskoteku i za dva sata pjevanja uzeo 10.000 maraka i otišao i da je tu bila svjetina, Od hiljadu ljudi koji su izmanipulisani, koji je ovaj prevario, na jedan vrlo glup način ih iskoristio i otišo. Jeste li čuli za tu vijest? Jel tako bilo plasirano? Ali zato su izmanipulisani ljudi u džaniji. Neko je manipulišenjima. Neko ih iskoristava. Ko koga ovdje iskoristava? Šta je manipulacija? I šta je istina? Vratimo se na Allahovu putu. Pa vidjeti. Pa vidjeti i zrednama će se otvoriti obzorija. Pa ćemo znati. Pa ćemo znati da je ono što je Allah subhanahu wa ta ta'ala objavio ljudima prava Allahova subhanahu wa ta ta'ala istinska milost i dobrota, A da je ono što ta guti traži od svojih podanika i oni koji podržavaju pravo iskoristavanje eksploatacija za glupijanje, iskorištavanje njihovih imetaka i života jer ta ucena zadovoljava, traži od tebe i život svoj da položiš za njega. Sve traži od tebe. Pa onda se okrenimo onome ko nas upućuje na pravi put koji nam želi Hajer, a okrenemo veže onome koji nas želi iskoristiti, koji nam se želi naloža kao parazit zalijepiti nas iscrpljuje i iskoristava okrenimo se ponašanju koje će biti oličenje i iskazati našu slobodu, slobodu misli ponašajmo se na način da ljudi vide da ne mogu kontrolisati naše razmišljanje, da smo slobodni a ne nemoj dozvoliti da se ponašaš na način da ljudi vide da si porobljan podčinjen da živiš u okovima O ideološkom smislu si pod pod jarmljem skini jarac sa sebe bude Allahov rob, ne moj robovati nikome više ni šejtanu ni tagutima i nikome od ljudi jer on tu ne zaslužuju Allah to jedino ima pravo. Kulukuli hada istaghfiru llah li walakum wa lis-sairi'l mu'minin fastaghfuruha huva'l mu'minu innahu الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقيم والعذوانة للعلى الظالمين السلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وبعد دراجة براجة الله سبحانه وتعالى نسيبو سوى ميسنسكم يرو كدا يبيتو كرال أبسيني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كي يدوشو سسكوبنة مهاجرة وبغل سوى مكيا نسمو اللي زجادة في تيسك وبغل سوى Pa je pozvao na džaši, kad ga je pozvao, pitao ga je sad čim vas je poslao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Odnosno, sad vam je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sad ga je Allah vama poslao. Pa od stvari koje je spomenuo, Dja'far ibn Abi Talib kaže da dijelimo sadaku. Jel' tako? Međutim, danas, kad se spomene sadaka, zekat, jel' tako? Oda se kako to se iskoristava u medijima kaže se toj manipulaciji. Zl ovi koji govore ljudima da trebaju davati sadako i zekat, to tako manipulišu govore. Pa sam ja meni naučilo da upozorim, tako, da vidim dobro a ovi koji ljude nagovaraju da daju kamatne rate, da plaćaju svaki mjesec. Koji nagovaraju da uzmu kredite, jel' tako, pa da postanu robovi tuđi i da nikad za života više ne može vratiti, ali tako da svaki mjesec plaća kamatne rate, šta je to? Pa smo vidjeli, kad napravimo i stavimo to u jednu ravan, da je ovo jedna zločinačka, bezdušna, eksploatorska manipulacija i iskruštavanje ljudi. Kamata. A nagovarati ljude na sadaku je humanost, a nije eksploatacija nije za uđenje, nije iz krštava. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o kamati, govori odmah sadako. Jem hakullahu riba o jorbi sadafat. Allah će uništit kamatu. A da će da uspije i da profiti sadaka. Voma atajtum min riba li yarbuo fi amuali nasi, fela yarbuo inda Allah. Što dadne od kamati da raste u imecijima, tuđim neće narast kod Allaha ona hate to min zekat in turidun vechallahi feolake humul mudafun 80 dni te sadaki od zekata sto dadne te sadaki i ovde neja manipulacije zašto zato što Allah spomene jedan jedan detalj ovde sto dadne te od zekata zeleci Allahovo lice e to su ti koji će vi šestokona platiti Pa ovdje ova rečenica želiće Allahov lice Allahovo zadovoljstvo. Kada daješ sadaku i zekat, ne niti na umi Allah nemaš od toga ništa. Ovim koji dune vejhe želite Allahu, želite Allahovo lice je dokinuta svaka mogućnost manipulacije. Jer kako će postiče na sadaku morate podučiti da to radiš u ime Allaha. I samo radi Allaha, niz kakvog drugog obzira, i onda nema ne Nemošte niko niza što iskoristiti. Što? Šta god uradiš, ce se uradio. Između tebe je Allaha. Niko sa tim nema ništa. Niko sa ti nema ništa. Pak, čak kad bi promašio u davanju sadake, je tako? Allah subhanahu wa ta'ala će tebe nagraditi prema svom njeru. Pak, spominju, Čovjek izašao da dadne sadaku. Pa dao sadaku zinaočarki. Pa kad je vidio da je promašio, kaže, alhamdulillah. Drugi dan izašao da dadne sadaku, dao sadaku kradljivci. Svaki put promaši. Treći put izašao dadne sadaku neko bogatom čovjeku, oh, što ga nećemo davati sadaku. Ali svaki put je govorio, alhamdulillah. Pa se priča dalje, nastavlja, da kaže... Ova zinaočarka, zbog odve sadake, prestala čine zinaočarka. A ovaj kradljivac se postige, što da kradem od ljudi kad će mi Allahovo voljo mi sami dati, pa presto u krastu. Ovaj bogati kad je uzeo sadaku, postije sam sebe preispitivu, pa ja treba da dajem, pa počeo dijeliti sadaku. Tako da meni i vjernik nikad neće promašiti. I kad promaši, biće će pogodak za ovu pomoć, jer će Allah njegov promašaj pretvorit u pogodak. Dalje da nastavimo i da navodimo primjere otegnulog se. Šta je manipulacija? Ko je izmanipulisan? Posjetioci džanija ili diskoteka? Ko je izmanipulisan? Šta je glupost i budalaštenja? Otići u diskoteku i potrošiti savi metak i ostati bez zdravlja, čak i bez života. Nerijetko, je li tako? Šta je manipulacija? Ići u Allahovu kuću, vjerovati, u dženneti džahenna, dijeliti sadaku ili otići u banku, podići kredit. Pa onda kraj je neizvijestan. Mnogi ljudi se na kraju objeseli. Jedan čovjek je pričao da on poznaje 50 ljudi koji se u zadnje vrijeme objeseli iz ove okoline. Zbog kredita, zbog kamate, čak šta više to je toliko su uvriježilo da su kod jednog našeg brata kad mu je rod, od, od, iz rodbine neko se objesio inspektori kad su došli, prvo što su pitali je li imao on kakav kredit ili je li bio komežiran? Prvo pitanje inspektora. Znači to je toliko poznata stvar. Ko je sad iz Obratite pažnju, ko je izmanipulisan? Ko je ovdje od kog pravi budalu? Ko, koga iskoristava? Šta je manipulacija? Da li je izmanipulisan onaj koji stekne povjerenje u nekog od islamskih dajija, koji pozivao Allah u vjeru, daje savjete, nastoji da pomogne, da usmjeri, nastoji da, da pomogne u tvojim porodičnim problema, da ti pomogne u tvojim problema sa ženom, sa djecom, da ti pomogne u tvojim imovinskim problema, da ti pomogne u svakom smislu, da ti pomogne u džematu. Ili je izmanipulisan onaj koji stekne povjerenje u nekog pjevača ili nekog nogamentaša ili nekog dobro ovo uzalava pomoć svoje srce stavite i onda se za Allaha opredijelite. Allah je istina. Allah je istina. I Allah što je rekao, to je istina. I nećete ostati sačuvani šetanske manipulacije i njegovih napada dok se skroz i sa svim ne opredijelite za Allaha. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala nas podučio Allahovoj knjizi da će On sve zavesti Osim tvojih iskrenih rogova. Nemojte dozvoliti. Nemojte gledati televiziju. Nemojte nasjedati da vas ljudi iskoristavaju i prave od vas radnike, poslušne radnike i velike potrošače. Nemojte dozvoliti da od vas naprave, jel tako, da vas odgoje kao raskošne potrošače. Nemojte to dozvoliti. Jer to je manipulacija a vjera vas uči skromnosti. I ko to prihvati, neće moći biti isman pulisan. Ko posluša haditha Allahovu, ko slanika sallaha nije sedam, gdje kaže el vina vina nefs, bogatstvo je, je bogatstvo duha. Ha? Bogatstvo je šta? Bogatstvo duha. Sloboda, neovisnost duha. E to te Allah hoće da budeš neovisan. Da, da te niko ne porobi. Da je tvoj gospodar samo Allah. E to je bogatstvo. Ako tako postaviš nestriko možeš ucijeniti. Al ako budeš imao puno potreba i puno luksuza, onda te svako može porovljavati. Onda ćeš ti biti lag klijent za svakog šejtana i svakog taguta. Kad nas sallallahu mesallik uči je može biti to manipulacija. Ma mala ibn Adem vi'a'am sirran min butrihi. Nikad sin Ademov nije napunio goru posudu od svog trbuha. Jel' tako? moželo li ovo biti manipulaciju? Da te neko podučava da budeš skroman, da budeš neovisan, da možeš skromno živjeti. Tako, braća koja su živjela prije i posjećivala ova neka mjesta, kažu, subhanallah, dok sam radio druge nije moglo biti koliko god da imam. I koliko god zaradim nije moglo biti. Kad sam presto raditi za druge od kako radim samo za sebe i skromno živim, koliko god imam, ostane. E to, to sad postao slobodan. Sad si postao neomisal. I sad slobodno razmišljaj. Sad slobodno okurančitaj. Sad slobodno uči hadita vlada poslanika sallaha i sallam. I on će ti dati uputu. I ne ćeš se približiti. Sad ćeš postati ličnost. Čvrsta. Nesalomljiva. Zašto? Zato što ne ima načina. Ne ima vrata. Kroz koja ti šeita može doći da ti naškodi. Tome nas obloči. Da budemo slobodni. Da sekretarišemo izrapljivanja, iskoristavanja. To je ovaj put. Zato, braća, nemojte oklijevati. Nemojte sa Allahom praviti kompromisa. Nemojte računati. E, ovoliko ću se pokoriti. Više ja ne mogu. Ovoliko ću se pokoriti. Ja ću biti do ovde porkoran, nemojte tako radit sa Allahom. Nemojte tako radit sa Allahom, ono što čemu vas Allah poziva je samo sušta istina, samo pravi istinski, hajel i dobro. Nikad vam Allah nije naredio ništa što nije dobro. A nikad vam Allah nije zabranio ništa što nije zlo. Zato Allahu se do kraja pokorimo. Allaha za i zaštitnika. I ko, ko će nas uputiti uzmimo, njemu krenimo odlučno i smjelo. Oslobodi se okova komšiluka, oslobodi se okova, oslobodi se javnog mijenja. Razmišljaj svojom glavom. Idi kao Allah, subhanahu wa ta'ala, naći ćeš sreću, nećeš se nikad pokajati. Ne okreći se od Allah, subhanahu wa ta'ala, ni za trenutka. Veži se za njega svojim zikrom i vade tom i pokornošćom. Pokornošću, iskrenom pokornošću u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Bićer slobodan i oslobodićer se i istrgnućer se iz ove skupine koji su izvan polisani i iskoristeni. Allaha molim da nas uputi učorski na uput. Allaha molim da nas uđenete vada i spasive džahannama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam grijeha uprosti i sramote sakrije da prijeđe preko ružnih postupaka naših. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomođu i nebraćemo džahide koji se vore na Allaha uput. Molim Allah s panou ta'ala da pomogne vraće mu koji se vore na Allahom. Molim Allah s panou da pomogne vraće mu koji se bori da Allah va bude govornja. Molim Allah s panou ta'ala da nas učinje od onih koji će se izboriti da Allah va riječ bude govornja. Allah molim da se izborimo da bude Allah va riječ govornja, Da prestane zlo, da prestanu tmine, da prestane manipulacija, da prestane zolom, da prestane iskoristavanje, da zavlada pravda, istina da zalada blagostanje. Allaha molim da nas pomogne da u tome uspijemo. Allaha molim da nas uđenete uvode i spasi od džennema. Allaha molim da našim sebebom i našom ispravnom davom ovaj narod se vrati, Allah subhanahu wa ta'ala. Allaha molim da svati ovaj narod koliko iskorišten iskoristen izman pulisan, pogotovo oni koji su nam za prijatelji rekli e nećete nam vi tuzlu zatrvati, a... Inša Allah da mi tu zlo odčistimo od otrova pa da se onda oni sjeti šta su govorili i da se kaju zbog onoga što su pričali. Allaha molim da nam o tome pomovi. Molim Allah s.a. da nam se smili nama i našim korobicama, našoj djeci da na sve uputi, da nas sve uđernet uvede, da nas učini iskrenima Allahovim robovima. Zaholim Allahovim robovima. I, I posljednja dovolj je alhamdulillahi rabila arameen u aprim sve.